Ba ba Inom ba podcast. I situation tecken. Hej. Hej alla. Alla, definiera alla. Ja, är klienten för det. som luktar Aj, illa. Var det? Var, det, var, det, var det Men han han är väl mäns va? Ja, sa inte här idag. Nej. Ingen alls för alla. Nej. Vem är det här andra mitt men det är du luftig. Du vet ju inte vad är väl. Han, ja. som, eh, han som är jävla smalla på MNF. Han dricker ja, rövhålet, vet det. Vad Och sa du? Så han är vi kvar idag väl Lutte? Ja. För som jag sagt, han... jävla jag är förrädare. tycker vi tar Men han, han, han, han skulle fått blod över hela typ hans golv annars, typ det vet Jag är förrädare. tycker vi borde ta honom och så stoppar vi honom i en kartong. Sen så skjuter vi ner med luftdivar. Ja, jag har nog ett luftdivar i skrubben faktiskt. Ja. Det... Vi är i morgon. Ja. Imorgon är en annan dag. Då vi har jag skjutit iväg honom. <laughs> Fan, jag kanske ska skriva en låt om det. Men då så. Ja, vad, vad, vad är det det handlar om idag då? <laughs> idag handlar det om konstiga tillbör och maniker till tv-spel och andra gimmickprodukter som vi alla älskar eller hatar. Det är väl? Något... Ja. <laughs> så jag tänkte, vi går väl på de eh, nyaste produkterna till de äldsta. produkterna. du mm. Så vi kan börja med Playstation Move kanske. Den svarta dildon med en lysboll på. Ja, det kan jag typ ingenting om. Så du får informera mig. Jag får väl köra något Geek här då. Den agerar i alla fall med pekmekanismen. Om du kan kalla det tvärtom mot vad en gör. På en Wiimote så sitter ju själva IR-sensorn i kontrollen. Och eh, i sensorbaren så sitter eh, det fyra stycken dioder. På eh, Playstation Move så är det ju en stor lampa på kontrollen medan Playstations iToy-kamera, eller vad den heter, känner av var bollen är. Så, och så är den från standard lika känslig som en Wiimote eh, är med Wiimotion Plus. Och den, något, så, och, och den har... Och den har... Ja, precis. Galen mycket mer än tänkte. Och så har den en nonshack liknande sak. Med... det låter rip-off. Ja, den är i alla fall trådlös. Men, men, men den där bollen på längst upp, den kan faktiskt byta färg efter omgivningen. Men det är också coolt. Jag det var poängen med det. För att om vi säger att du är ett rum med väldigt mycket röda byxor eller röda väggar så kanske du inte ska ha en röd färg på bollen. aha svart. Det är faktiskt ganska coolt ändå. Det har de tänkt på. Ja. Typ, om ja, som typ... man, som man som man är lukt så ska man inte ha en röd boll på. Ja, då får man Om man, man har en orange. Om man är gay då då har man ju typ 300 olika regnbågsfärger. Ja då, då, så då får man väl ha en man svart. Ska vi inte spela ja. där? Om man tar svart. <laughs> Fan en lampa lite svart. <laughs> <laughs> ja, bra <laughs> fråga. <laughs> Vi får, får uppfinna, vi får uppfinna en svart lampa. Det är någonting jag alltid vill att göra. Men man kan ju köpa svarta glödlampor men typ. det är fortfarande något ljus som kommer igenom. Meningslöst. <laughs> <laughs> uh, vad är nästa då? Det är väl Natal. Yay! Den är ja, cool. vi, kan, vi, vi kan köra så här först. Vi kan köra. Vad är era första intryck på Move-konsornen när ni såg den? Alltså det är klart. Man såg den som en dildo. <laughs> med en lysande. Jag... Jag vet inte ens om jag har sett den. Nej, jag, jag, jag, jag tänkte bara först, för jag såg den första bilden jag såg på den var den, där, när det är en hand som håller i den control, en hand som håller i den anskatt liknande saken och jag bara, rip off. Typ det första jag tänkte på liksom. Men när jag, när, när jag hörde vad de hade förbättrat så tyckte jag go Sony. Fast de kommer ju säkerligen hamna i det här äh, familjeträsket, fast det är väl det de vill. Ja, de, de teknikdemosen jag såg, det var ju typ det var Aitoy-liknande spel typ. Ja. De, stod, de såg sig själv och, och lekte makeup typ artister typ, typ, De typ, typ, målade folk i ansiktet och klippte av folks hår och grejer. Med den här cirkelgesten så kan jag göra en eldattack. Fire! Mm. <skratt> Ungefär så var det. I alla fall på den tidiga demonen jag siktade var någonstans. Ja. Ja. Ja. men då, då kör vi nästa då. Och den, vad heter den? inte för eller vad betyder det? Ja, precis. Det, det är säkert ut. Typ, det är typ spanska för jul. <snick> Nej, det är Fälles navidad. Eller, det är göd till och med. Jag, jag kan kolla här natal. Natal, produktal. Anal. Ja. Så. Ganska roligt. Om man, om man flyttar på A1 och 1. Så kan man få analt. Yes. Men oh, jag tror inte fuck. det är det de vill uppnå med den faktiskt. Men där är det ju inte den enda kontroll. Vad jag vet. Det är en kamera väl? Ja det är en stor fet kamera som inte typ blir så som Xboxen nästan. Som ligger under tvn eller på tvn eller vad det nu kan vara. Hur mycket ska den kosta egentligen? Jag ska, det var någonstans på webbhallen som stod det 2,7 här för mig. Det är ju... Ja, du köper det. Ja, alltså jag vill gärna prova den, men jag vet inte om jag vill ha den för två år. Det finns, en, det finns en, ett område i Sydafrika som heter Natal. Det finns en stad i Brasilien som heter det. Det betyder födelse eller någonting, tror jag. Aha, de kanske vill tänka mer. Det här är något nytt. Det här är en ny födelse. Jag vet faktiskt inte. Jag kan ha helt, helt, helt fel, kan jag Jag tror inte jag har med Afrika i alla fall. Nej. Nej, de gillar vi inte längre. Nej. De, de, de var populära på 80-talet. Ursäkta, ja. jag såg inte bäst före datumet på dem. Ja, men den Svar. är ju galet mycket mer teknisk än vad den andra är. För den har ju en 3D-kamera det... som, som ritar upp hela, hela omgivningen och registrerar rörande, eller saker som rör sig och så tolkar liksom vad det är för kroppsdel och Det Ja, det känns inte riktigt som kommer utnyttja det till bästa möjliga potential. Nej, När vi de visar det så är det typ i det och sitter typ menyn och flyttar händerna och wow, nu går vi till höger. Det mm. känns som det är värt tusen alltså, alltså, eller två alltså, tusen. Alltså, det, kom, det kommer ju bli en, en sån gimmick på också som kommer bli sämre än Wimotorna. Wimotorna är ju tv-kontroll som man kan göra andra saker med. Mm -hmm. men sån tal är ju gjord för... Alltså, man kan så här Natal är en uppgördare. Det tar inget mer. Mm. För ja. även, även Move kan man ju göra mer saker med. Jag undrar jag jag hur de, om de löser någonting med kombinationen av Natal och Xbox-kontrollen. Alltså det, det är inte så lätt egentligen att sitta med båda händerna på en kontroll och göra saker för det är, ju, det är ju det som Move och wii i är gjord men Du, du får ju helt enkelt styra med du, händerna och så får du ha fötterna till era gester. <laughs> <laughs> men det är kanske är man spelar ett, ett FPS till exempel. Om man lutar kroppen så kanske man lutar så man kan kolla runt hörnen och sånt. Det har ah. varit, varit lite fräckt. Hellre i fall att man lutar själva kontrollen, men då måste ju, då kan du lika gärna ha en gyro istället. Ja, men då hade man fanns det helt enkelt dum i huvudet ut, tänker ja. jag. Man sitter i soffan och sitter och vinglar fram och tillbaka. Och det så är precis vad jag, jag menar. Ja. Ah, ja, Natal, det är flop eller vad det nu heter? Flipp flip eller flop. Flipp eller flop. Flopp. Jag tror att de kommer inte nå ut lika bra som Nintendo gjorde med Wii. Alltså det var ju helt klart en sån här, wow, titta vad som har kommit nu. Men nu, ja, det, nu kommer det, det här det, efter. Liksom. Det kommer inte slå lika kraftigt. Allt är lika ut. Eller det är liksom, grejen är utdaterande. Liksom. Det är, nu ja. väntar vi på ett nästa steg. inte? Näst, nästa grej tror jag är 3D-grejer. Ja. Där det funkar utan glasögon. Mm -hmm. Till spel. Men det var nog allt mina tal. Förresten, första intrycket. Jag tyckte det var riktigt coolt, men sen kan jag tänka på vad man kan göra med det. så jag, jag tyckte det var coolt i början, men nu vet jag inte riktigt vad jag tycker. Kicke? Uh, jag tänkte då bara åka okay, en kamera <laughs> Jag tänkte, oj vad tråkigt. Oj vad tråkigt. Fast han Mario ja, verkar jävligt rolig. <laughs> ja, han verkar lite creepy. ja då ska vi se, vad är nästa grej? Det är Wiimotern då. Kanske det. Och den, den är ju samma sak egentligen som det är väl inget är väl snack för, första intrycket när jag såg den då blev jag typ, vad i helvete är det där för någonting för att då såg jag en bild som var ö, liksom bara ovanifrån så då såg jag bara att den var fyrkantig man fick inte se hur den var under eller någonting det, det, var lite sådär, bara... det var ju allas första intryck när man såg den eh, promobilden de hade och så, vad fan jävla alla fjärrkontroller så började alla Sony Fanboys och alla de där andra klaga som fan. Men sen när de väl visade vad den gick för, då, det var ju då man tänkte att det här kan bli någonting bra. Och de spelen som använder Wiimoten bra, de är ju svinbra faktiskt. Till exempel Metroid Prime 3. Ja, och, och, ja. och trilogin sen när de la till det ett av ja, precis Men eh, överlag så tycker jag inte Wii-kontrollen funkar så bra som de sa att den skulle göra. För de har ju faktiskt ändå släppt Motion Plus den blev inte, alltså den skulle varit med den grejen från början. Liksom. Exakt, det var det, det var det de gjorde så att den framstod som att den kunde göra allt det här från början. Sen säger de, oj det kunde de visst inte vara dåliga Inte jobb bara. Ja. Sen har vi ju i Sensor och <laughs> We Speak um, We Fan, speak. jävla brädan fit. man kan stå fit. på Planka. We Fit, den är rolig Den har jag här Balance board. Balance board. den är väldigt överkänslig. den är, över... den är alltså det, känns, känns som, det känns som att typ Nintendo älskar att göra massa av till alla sina konsoler. ja. eller bara fler konsoler som DS liksom. ja. DS så också sådana paneler och sånt och sånt. Alltså, det kör dem de kör men från början så var det som liksom, tänker typ NES. Liksom, de, det finns hur mycket tillbud som helst. Helt galet. Och många är liksom första liksom part liksom. Det är, är inte liksom Nintendo själva som gjort dem. Det är ju eh, den här jävla pistolen. Säper. Eh, det är Rob. Eh, I Japan så fanns det diskettenheten Det fanns modem. Eh, och det fanns utvecklingsenhet. Tangentbord. Eh, Men det, det fanns ju var... ett jävla piano också men Det fanns ett, ett piano som man kunde lära sig att spela piano. Wow. Uh, vi ser, det fanns den här multitrap-grejen. Multi Och det här var inte tredje part alltså, Det här var från Nintendo? Här, det här är från Nintendo själva. Så vi är yeah. snart uppe i tio tillbehör. Vi är i, det finns mer i... hand. Uh, ska vi se... Ja, det finns ännu mer. Det finns hur mycket som helst. Och sen finns det en massa andra part liksom. grej som man satte över kontrollen som fick som en, som en styrspak... Det kommer sådana här turbokontroller så man kan trycka i fort där. Det är ju verkligen Nintendo ändå Så Game Boy, inte lika mycket saker. Nej, det, det lite sjuka saker då med en gameboy så typ, ja. den här Game kamera Som typ. Fan, i. När läsaren också kommit till advance. Ja, vad var det för något? Det var ju den här chip-saken. Ja just det, vad fan var kom, det för något? Det var den, den ju i, till Europa. Man, man, man kunde dra, man kunde dra Pokemon kort i den typ. För mm. vissa, vissa Pokemon kort hade typ sådana koder ut. Man spelar minispel med just den Pokémon typ. e card e reader E-reader. Fast den kommer ju aldrig till Europa väl? Nej. Också bara... Den har vi ingen erfarenhet av. Men jag tror inte den var särskilt stor. För det är inte som man hör om den nu för tiden hade ja, ja. jag klapporten. Ja. Jag tror att det var någonting som bara liksom USA. Jag kommer jag kan vad det då. Det ryktades om att det skulle komma en grej till GameCube. Just det, så var det. Det var ja, något smell it. Ja, så, så att det, jag... känna blodsmak i munnen från push Vänta, vänta, vänta, det var väl lite aprilskämt från Klebny Ja, precis. Det, det var, var inte riktigt egentligen, det var ett skämt. Jag tror jag har den tingen någonstans. Jättefin. Ett måste... som man stoppar i munnen. Den såg ut som en sån här sak man stoppar ah, i Okej. Okay. Ja Men, eh, men eh, smäll lukt var ju inte det. Inte? Nej. Det, för där, det kommer ihåg att jag läste i en... Jag satt med en kompis som så länge sedan och då läste i massor massa gamla Och där. Sen, vad har vi mer? Transferpack. Jag hade undrat vad den gör. Och den du stoppar där... en grej in i Nintendo kontrollen så stoppar det. ut Gameway-spel i den. Jaha, just det. Ja, det är den ja Den har jag faktiskt till och med. Men det var något annat som man stoppade i kontrollen. Det fanns ju Rumble Pack också. Den har jag också. Mem Mem ja. pack finns ju. Va, men, vilka spel användes den till? För det fick jag aldrig vilka um, Mario Kart 64, vet jag. på, ja, på, på Ghost Data. Ghost Data hade man inte i Mario Kart då. Ja, så var det kanske. Ja, man kunde flytta över från kontroll det, till kontroll, är, då, I, i Bomben 64 var det så att man kunde göra ena gubbar. Man kunde bara spela som dem. Man hade en sån. Det var så Man ville ju spela som sina gamla grejer men man hade ingen sån. Så blev aldrig av. Fick man spela med en meny. Aldrig. My mycket mycket av tillbehören när vi gått igenom i L64 och 64 avsnittet Ja. 64 dd och grejer. Och sen hade vi game Gameboy-kamera också. Det var ju CP. Den var, den var skitkonstig upplösning och inga färger alls nästan. Nej. Det var för att den, den var väl gjord till pocket, va? Ja. Den var ju fortfarande den här grön-svarta. Ja. ja, typ. Så, man kunde man ju man man använda Game Boy Printer till po de gamla pokémonspelarna. Då va? Man skriva ut bilder och ja, grejer på. Man kunde Pok använda dem till man. lite diverse spel. Ja, de, de, de, det fanns någon men. grej i spelet där man kunde designa någon rolig Pokémon-skit och sen skriva ut en, något kort, tror jag. Man kunde skriva en text på. Mm. Grejen ja att jag, när, På den tiden var det hade typ alla unga är en sån, förutom jag då, som hade Nintendo 64 i men då, jag kände ingen som hade en kamera eller printer. Nej, inte jag heller. Jag kommer ihåg att jag ville köpa en, men de fanns inte längre för dem, för de hade slutat med dem. Alltså, det känns som att Game Boy Pocket tiden var lite för oss. En faktiskt. kamera och skrivare, liksom. Game Boy Color var liksom mer vår generation, -kösten. För nu skulle man aldrig lägga in sådana grejer i dagens bärbara konsol Liksom en, skrivar -grej. en skrivare grej Nu finns ju ändå internet Som man kan dela med sig på det sättet Men att här titta du kan få en bild av mig Jag skriver ut det från min Gameboy Det var väl en också Jag för men det var typ lika stor Som en Gameboy också det var liksom <laughs> stort också jag ska... jag ska se om vi en bild på den Undrar om uh, Den lät mycket Oj då Men jag tänker på, Om jag liksom tänker med den så känns det som Någonting som skulle låta typ som Jag menar, 360 den ser, den ser verkligen inte alls ut som jag Kommer ihåg att den ser ut Nej, den ser väldigt stor ut Feed Power on off Det, det ser ut som en sån här Vad heter det, som man har när man Till, verkligen här kassaapparat typ. Det ser ut som en rak apparat. <laughs> Oj, Här kan hon jämföra så bilden, med. Alltså, den, den ser ju. Jag, jag tycker, jag tänker mest på typ typnörg eller eh, grejer man stoppar in taperuller i. Ja. Ja, det är sån här typ sån här maskin. <laughs> fan, vad fult den är. Oh, den här är... bilden får vi länka i tråden sen. Hell yeah. För fan, vad stor den är. <laughs> Men vem vill ha med en sån? Men, vänta, kan man ju typ köpa. Hur, hur gjorde man för att fylla på den? Var någon speciell speciellt papper? Jag, jag gissar bara att man kunde köpa officiellt papper och officiell bläck. Toalettpapper. Som kostade, som kostade skitdyrt. Antalen. Det är Nintendo vi pratar om. Mhm. Mm ja. Fast Super Nintendo, då kommer det en massa konstiga tillbörder också, eller? Jo, kommer ju Superscope super vara också. Ja. Det är faktiskt riktigt cool. Super Den funkar ju bra också. Jag visste också så Gameboy-grejen, ja. Jag vet inte om det här är som en utskrift ska se ut, men... Så ser det i alla fall ut. Jag är ju så bara att blickarna på dem ser ut Kan hända. Jo. Ja. Några fler gimmicks. Eh, ja, vi vi börjar ju snacka om. Super Nintendo, det är en satelliten också Ja, just det. Fan, vad kan du göra med den då? Eh, man kan ju typ spela, nämna. Jävla... Och någon spel så typ. Någon... Jag tror det fanns någon version av Zelda eller något så. Typ. Fan, jag för om, typ... Vet inte fan han gjorde en, jag tror jag, uppdaterade en lite då och då något. Men till... Eh, Nintendo har ju överlägset flest tillbehör. Men vad, vad har funnits med till Sony Microsoft och Microsoft vad har de gjort? Sega hade ju galet mycket. De hade ju... De hade ju 3D-glasögon. 32X. Och CD-enheten. Ja, fast de, de brukar räknas med som konsoler egentligen. Men... Eh, Ja, fast ja. det är ju tillbehör. Jo. Eh, CD-grejen används ju mest för att visa små... Ja, just sådana här full motion FMV-spel. Ja, fast de hade ju väldigt bra ljudkvalitet kan jag säga. Eh, det var egentligen enda som de använde på ett bra sätt. Resten öger. Sen var det 32X. Då är bara... Uppdatering av grafiken. Men det kommer ju typ tre spel till Så det är inte direkt så mycket att notera. Under vad som händer om man sett en massa tid två ex på varandra? Ja, för att man titta en eller skit. Det har varit askult om det blir såhär. Det finns någon bild där det någon som tar typ hur många sådana där grejer. Och stoppat in i mig. Jag vet att en ska skojar om det. Att jag bara bara sätter på massa. Finns det inte? Det fanns en eller motorsågskontroll. Ja, just, just det. Det, det här kommer ju till PS2 och uh, Gamecube. till är Resident Evil 4 ja. Jag har aldrig testat det. Jag har bara sett en bild. Den, så... ja, den ser jätteobekväm ut. Faktiskt. Ja, jag fattar inte hur man ska hålla den. Den borde ju vara formad som alltså en rundkontroll, men den ser ju fyrkantig ut överallt. Och varför hade de särskilda anledning? så alltså, var det en, en release-släpp, eller var det bara? Ja, men det här spelet är bra. Vi släpper en motorsåg. Det är ingenting man vet riktigt om För den finns ju inte att köpa Bara så sådär antar jag det Eller finns... Vad fan är det du skickar nu då <laughs> Ett jävla torn med tillbehör Du vet att alla alla bilder du skickar här Får fan lägga upp Jag tror inte någon Fattar skit av det här Ja men det, det där tornet är underbart Speciellt att de har två stycken Sonic Knuckles Och alla funkar samtidigt det ett cleaning system. Ser ut som... Uh, ja. Fast jag tror att hela kopplingen uh, tappas med reningssystemet. Det är Var sitter själva reningssystemet? Det Vilken del av tonet är, är reningssystemet? Under Game Genie. Mm. Har man något mer att prata om nu då? Ja, Det finns riktigt. ju sådana här musikkontroller också. <laughs> jag. Det fanns ju typ en träningskontroll till Nesfell. Så såg ja. ut som en typ dansmatta. Ja, den har jag provat till och med. Och då. Den var riktigt dålig faktiskt. Men jag får ska vara ärlig liksom. Den var skitdålig. Den svarade inte alltid på vad man gjorde. Nej, det verkar inte så. Det blev väl också. Nej, den var helt ny. <laughs> Oj då. Det, det var... Jag kommer inte ihåg hur den fick spelet i maskinen. Det var väl bara att koppla in och så körde man men... Dansrörelserna var ju Väldigt små Och väldigt snabba Och väldigt för svårt Dansmatta i överlag tycker jag är helt hella CP Du menar Nintendos dansmatta? Den... Nej, i överlag Det ja. det, det, det... Det, kom ju typ, det. kom ju typ Mario Dance typ. <laughs> Så, Vad Men, gjorde du till det? Jo, jag har det Vad fan har du det för? Jag fick det gratis när jag jobbade på Jobbade, prövade på scen. Det var, så jävla ja, det, var, det var alltså så dåligt. Ja, precis. Så de gav bort det. Ja, det kostar ju. Dance dance, dance dance Revolution Mario heter det. Ja, precis. Fy fan. Dance Dance Revolution. Nej, Dancing Stage Mario Mix heter det till och med. Okay, det är nog olika... Olika. På baksidan av paketet står det. It's terrible. Har du den det här spelet tillgängligt. Ja, precis. Jag håller det i min hand. Hälte <laughs> <laughs> Mario. Or Och det var det kul Luis. om du kunde ha någonting är till som också baksidan. Nej. <laughs> det finns. Uh, jag ska se om det står vilka låtar som finns med. Det är ju. De flesta låtar som finns. Och hela deras svamperike Då är det dags att avsluta Ja Oj då. Hur var det med Jensa-låten? Ska, ska jag sjunga låten med Jensa? Ja Ja, bra Det tar, det tar vi bort sen En två till kör Ska jag köra? Ja Jag vill ha luten på sängen med stora bastänger Jag vill äta dem med hand. Med en jättebang Jag vill ha kecken med karsonger Med trosor utanpå Och sen kan vi hålla på Ut i det blå Jag vill ha skomakar med skabb Men det blev en jättepang För hans kod blev fel Riktigt jävla fel Jag vill inte ha Jensa Honom ska vi utrensa vi ska lägga han i kartong Spänn jätteballong Sen flyger han iväg Ut i skymningen Sen skjuter jag ner han Med mitt luftgevär Det finns mycket jag vill ha om att gå på spa Men inte kan jag det För jag är mega fet Men nu är visan slut Så jag tar och loggar ut Sen tar jag och dödar mig själv I en älv Hej då! Hej du, Hej då! Hey do. Uh, hey, do, Hey, do, Hey, no. Hey, no. Hey, do.